پری پنځل شریکو کی استعمال کړه محمد رسول الله بي زيتي الله وشکر په لار باندې روانونو دی خلق کو ویل له او بدی بیان یتیم سړیو پدی مکہ کې وری طائف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 در رسول اللہ پا تاید کی رب العالمین دے رسول اللہ پا متقی انسان دے در دیسی انسان تاید تا رب العالمین کی او بند در پا تاید کی در در ابو طالبا او در رسول الله خاندان قدر مضبوط خاندانو لیکن قرآشو در سکارو که ابو جہل لی چه دنبی صلی اللہ وسلم تر ابو لحب دیل تارکی ورتوی بیلے کبا دی محمد بانی آئے علیہ السلاة و السلام منگ برید دا گرانتا مامی گی تی دکور سڑی تی ترے دا ساورہ رہ محمد بیزی تی ہوگا ابو لاحب یو جاہل انسان و غیر مسلم اگر بلکل سینین اگر بیسو جد دی مقابلہ بزکا تاریخ والا در رسول الله په خلابه دا تحریف شروع کیوه انه سوابی داسره د دا پلارو نکد دینه وختره انه کذاب او دا محمد صاحب دروغجن س دا تحریف شروع کی سوابی دا معنی چې د پلارو نکته طریقې پر خودلی وبد طرف باندې ورسیل که وسه مکسر جاهلان دا وایي چې دا پلانه سړی ډېر خراب سړی ده د پلارو نکته طریقې پر دیوب بل طرف روانهږي منغو یې شل کروڑه د محمد رسول الله نه قرباني الله طریقه رانی وبکارته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 ابو لاحافظ د خلکو لدا خبره فرکړه ویله خبره نه وی نه وی غ خیره دا محمد میراث شو میراث ابتر شو د د بچی نور فاطمه کیږي نه یو سوره سپوره ددا دین وی دغه ختم شو بل ته زمونږه په لارو نه ګټ طریقہ منځلريش لکه وسمت الفرز دا ویل نه کړی د بلانې نو اساس شل اغه او بلانې قید شو او په دې خبر نه دي چې د تحریک رب العالمین ته رزق قیامت جاری شه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 دا قبله هرغه غصه د وژن لاړو او دې ځمنو له یو له محمد دولراني بده کورګي نور څنګه مانم تلاقه کوي د 10م د فلاردني دشمن دښمن دي زموږ د معبودانو دښمن دي ودې لوراني دا شو دلته ساتلي دي ګوره په دې توحید مسالې کې سره د تزخې تلاقم راځي دا بده شي نرمه خبره نه شي را دی ګوره دا اوخه نرمه باندې وروړي دا راو باندې او بس شخصیت مېر به فهماليږي زکه دا کمي انسان شخصیت بر محمد رسول الله نزيد د اتش امنشته چې د رسول الله باد مبارک بدن باندې گزارونه کیږي د رسول الله باد مبارک بدن باندې دا شنو گزارونه کیږي او د محمد رسول الله د مبارک لورې نه هغه تلاقيږي دا موږ له درس او تربيت ده جوهر ده چې بره زي تلاقي کوي د ابو لهب زمان لزمنونه ایست زکه دا زمان چې د پنې کابه نیو تلاقي کوي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 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بجکلب منځب منځب اول د دقه ګندګی به رواق سو د دیک کور منځب د شروع ورزواله او کلب د جنابه نبی کریم علیہ الصلوۃ د کور په مخ کې د غندو د دې مردار وکانو د لری وغيرها رواق سو د رسول الله په دیک کټوي کې به د ور غرسو رسول الله په شکل منځه شو به بلګې رواق سو دقه ګندګی او بار به غرسول نو دم ربیو الیشیا عبد المنخ ای جوار ان هاذا ادب المنافسه منو دکمه وندې ته تاسو مسره شروع کړي د تر زوی څاشه یما ورارسه چې په نذر کې مثله اختلاف راغلی نو اخر د مسره تاسو غوډه ګوندرو ډېر احترام کوئ دام څه احترام ماله د کور لته شروع ما بده تاسو وا شروع اخر رسول الله عليه الصلاه والسلام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 حدیث کې راځي رسول الله به گردن کې د ابو جهلونه اورتوي ولې تباشي به اورتوي ولې تباشي به اورتوي تباشي تباشي دا څه کوي چې اخر معنی دی منځله موږ د مخره نه پرې دی ابو جهل اورتوي ولې محمد ته او ستا رب زما اچ نه شي کولې لاسم خلاص استادم لاس خلاص او استاد رب العالمین دې لاس خلاص دومره خراب انسان او یاد شاتات د دې مکی د دې غړو په دې ما بینک اس ما غو نه عزتمن انسان بل بل, بل نشتري ته به څه شاوږه او ستاره رب تشهوت چې دا را ته ماخه ماخه کوي الله رب, رب جد قادر شي په کې د مردار خړې وي لیکن دی پری خود چې بدر پټه هر کې الله د ضعف او کمزور مجاهدون او ما شومان په استمنه است اصلاب مردار کې لري چې داس موږ قانون دی چې ویلوې بدمعش زورور بدمعش هغه په کمزوري انسان الله را فرزای حدیث کی دام رزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد ابو جہل بشرہ کے بڑے گاڑے کے ورتصادر واچ او تصادر دشرح کی چکه لے رکھ کہ محمد رسول اللہ دا است کے ڈن شو مری خفشوا چہ خوش ہے کہ سلام ہو غزر رسول اور رب العالمین لتوجوک لو وی ویل یلا استے اس پہ پہ مقرر دیکھو زڈیر خاص اپ ف سفر باندې روان وي اس مری راغه بده ټوله ملګروږي ګرځي دورا ګرځي دوه شکل دو راغ نو ایسه د اثر ته التو غرزو تلته التو غرزو ولا لری کې الله رب جل سوره علق کده ابو جهل بهره کی دا خبره کی چې دا ابو جهل دومره غرزالم دی دا یو بنده من نه کی خبر نه چاګه د منځو کی او خلق الامر کی په دا څومره خراب انسان دی بد انسان دی رسول الله په منځ باندې ولاړ دی ابو جهل ملګرو لوی, لوی محمد پر 60 بار ورخې دغه ورمک ما تاونه د دې محمد نتا سوغه له شه جوړ کړي د محمد د محمد بالکل سرلم راځي کې نه ګوري رسول الله چې کله په منځمنه ولاړو تیز راځي چې رسول الله خو الله راغ نو ودري دو برته منډکړه وته کوي دو ملګر ورته وی تک جوړ شدارنګي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 دری مانا ګترا وړو چې د سره دی مله یو څه او دا یو صفات مانه جوړه برو دا, دا ورته قوم ملکه راغله ابو جهل له چا نه جوړه سره ګورم و ایسه بده وقت کړه ورته نه جوړه نه او هغه تکتده جناب نبی کریم سره السلام دا مسالم ته شروع کړه ابو جهل فوشه دا سړی کله ریګ نه دته ملګرو بشتلود ملګری د بک اسمې رسول الله یو د شه د مخورز مشران قومي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 د دي دې وجهنه دین د دي اسلام کې چې انسان وګوري اول لری د زعفر غری دی دا پاسب شو وین بلال رزه الله بلال ابن ابي الرباح شدا یو غلامه د اميه غلامه اميه ابن خلف بلال رزه محمد رسول الله باندې ایمان راوند نو دې ابو جهل له د دې ملګرو بدومره سخت واله چې بده غاله کې دې اورته او پړې واچ د کجور د پاړو ما كي كي دا, دا, دا محمد تبي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 وچت صحابي قيمتي د دين د وجه کله به دي ابو جهل د دين اميه د دپ ورسو رسو bale هويا فاتكي دوري به په بندا کړه او کله به په دي شخصه گرمه شګ باندې سملو د پاسب یلو تیګ قرباني کی خود په زنجیرانو به تړلې او یا د قشند مکه مو شي کام ور باندې نه سو د بلانه دقه आवाज جوجه احدن احدن الله يكي الله يكيوتي د مکه گرمي هغه شاله مانه میږي کوم حاجینت گرمی ګرمي هغه جبني دي صحابه او سملا سره او بیس مونږه اوسه قرباني اسلام لا چې دا مونږه قرباني کړی مملوګ ني بيجي لا شي مونږ ټینګي ګناه مملوګ ني مشکل په مونږ باندې را شو ځان د شي کړي چې مونږ د جنت ته کډار نه نور دي چې مونږ ټینګي ګو د دیو جناदात تکالیف د مناسبت باندې د سلف صالحین بیانې او د صحابه ور کړې دي چې دین د اسلام د قرباني دین ده دا ګور د وینې استلو دین دي پرې کې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 <تصفيق> عمر الله هو عمره لكن چه بلال صلى الله عليه وسلم يكله اريد خلق له بيقول شي دقم من سيد دي لازم مشرد من مشر ابو بكر دي او دو مشرد من بلال دي دقم دا مشردجشنو دام مشري من आजाद كي دي دو صحابه اكرام ولا خلق سيددين ولي مشران خلق دين ده اسلام کے بعد قلم تو نسبت کرش عمر سيد وي عمر ورت امير وي سرجناش عمر بن الخطاب عمر دي وچت انسان دي <تصفيق> دوثمن ابن عفان بارے کی دریزی در قیمتی صحابی ری ددخ پلمچ عثمان د پلمن عفان دنی کونی م ابو العاص یا ابو العاص الاموی القریشی المدنی اسمی کنیت دد چدا ابو عبد الله یا ابو عبد الرحمن بعشره مباشره گری د تبوک په أو, أو لك دو تقریبا د نح سو خان او 220 او 22 لک درهم یا 100 ورکل مجاهدین الله شپکسی شورا کې د په دې واقعیش په کلور پیدا شوم دي د ابو بکر صلحو په واسطه باندې د ایمانم راوړل دي د رسول الله ولور ابن کعب باندې واخص شهاکره وفات شو به ولور ابن کعب باندې واخص صلیذین نورین ورته زکوي د عمر ابن خطاب د شهادت ندری ورزور شد د مسلمانانو خلیفش تقریبا یو سره شپږ تریک احادیث ټول نقل لي او سکم دول اسکل د خلافت وی د قیزت جامع القران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 چه گوری دشی مصلکڑو اندمونتی غصو و غگونتی غصو و از ترگی تیستلی شوووی پوزتی کٹ و از ترگی شنڈی تی کٹ و خاص اندمتی کٹ و ظلمتی استلی شوو پدی که فیدمان پروتو رسول الله چه کل اخوالا راگوی لکه ترمی سفیر زلانهارا رواناوچی اگر رسول اللہ تروروا ارچا اخبر شہیدان وڑیو اواز حمزہ پڑا گاروان پروت نبی کریم علیہ السلام اویلی اما حمزه وی ارچ حمزه د ایتو کمیونیکیشن شور مانی جوړا وکی رد علي به داخل شهيدان برته جمع خپل راولې صحابه داخل شهيدان برته د وحد دي لمن لرو ټول ملګرو په حمزه رضي الله عنه وشړل سفره رضي الله عنه کل را لغه سره دوه صدر وی نبي كريم عليه السلام ملګرو له ورشي د سنانه د قران شي اغي ویل شي يا رسول الله زمان د معلومات دي شروع مشي شي و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 بخاری کې حدیث دی, دی, دی الله دا چې کله سرور باندې پټ شونې پی به لوتې شوې چې پی شو دوکاله د الله علیه وسلم د حمزه صاحب سره وژاله دوکاله جنازه په شي اتره قیامت کې به الله تعالی قسم پر الله کدا نه خپې کېږي ما حمزه نه دفن کوله پرې و چې په ورځ قیامت دی وګوې دا نس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 ابو بقہہ پر اما بن بل غلامو دمن آشنا زوانو دي دشمنانو براوني ولا په دي کوکي بيورده زين زور نه واچنه و بي ولا و بي ولا يسه بده ګرم شو کې الله عنه بل صحابري د ابن الارمن انماره و دغی یا بنت الان انمار دغی زنا نه غلامو اغه خلقو لشي زما د غلام وو صحاب الله ورکه کیسا کیسه څ شنو لوهار ود لوهاري په دې ځبانه به شکل دی وخته وونه وه به واله وه به به سبب اوور ورسم لاو چې پر رسول الله باندې کفر وکا محمد باندې کفر وکا هغه ویل شن اخره ورته حرام نه داسکروټي رواخسته او خباب رسول الله هم باندې 50 ورسم لاووله ده دې په ابن باندې ده په سو باندې به اسه ويډي را مو د اوروشي کې اسلام پر اخيره دا خپل <سؤال> شادي ملګرو له کارا کړ وي ول <سؤال> چې ما ملګرو د مکه مشکانو زما سره دې کارونه کړې دي عمره اللهو په شکلو غاړه اوسره ملاو کنه لازم به کړی ول چې کوتي کوتي بو ورته وي خبابا دا ولي وي دي علمانو مې پرېس کړو ټو باندې سملو ول مزما په دې وینو باندې باخرغه ختم شوي په دې مزمنس کې اوسلور زنانو ایمان راوړو ام ابيسا زنيه دي او نه دوسو حبيبي د دومره اوله د دومره دی ابو جهل دی اوله د خل کو اوله جې اس سترګي کار په اخرن شو ابو جهل وی وی له وی ګور کنه دلاته منات اساس دشي دا سترګي ورن واخستې دي ځنه انا رب العالمله توجو ګرو وی وی له چی ما رب ما ل سترګي را کنه د ملندور مې بچا داخله ما باندې ملندي کوي رب العالمين وعيسي الاسطوري دور دعا جده ده پاره دي چه شکم في الله زليله اكي رسوه اكي ده مني مخزومه ده بجهن ده خاندانه يو دري غلامانه عمار رضي الله نهو یاسرا سميه یو زوه او دادوا کزو خاون مورو بلارو زوه یاسرا رضي الله ده خلقه دمره اوالو بردعوت کیه چه آخر ايسا بردعوت کی وفا وده والو کی شئی چه رسول الله بداوه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 پدی اسلام من زن وساتلو بدی من زن لا مسلمان اج مکرا وی اولانی رسول الله به وی فرعون ددی امه شه ابو جهل اق فرعون ماش ترز لنهر ونی ولا پاغیم خونا ولا گول او دغید و دريبه شو کڑا یور ددی فرعون سر کی سر کی تیر اور دستر کر دک ماش من را واق سفاری کی اور اچ هو اخر ورته وريش كفر وك رسول الله لكنزل وك سخت والو اغه نبي صلى الله عليه وسلم دا د اکراه حالت کثابه دسر بله سړک له شونکو کې و چې اسلام لکنزل وكینه وژنم دي اسلام زمرته مې رباني دین دي اغه تعالی و چې مال کنزل که خو خېد سره کې احترام ساته او کوډوب چې ثم اوژن اسلام لکنزل نکوم دا خو بيحتر شهيد عمر رزه الله رسول الله ليزو خبر وكدي صحابت نبی کریم علیہ السلام خدایانو علی ورته وی یا رسول الله عمارم کافر شو کانسلی تعالی وکړي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویلې وی مولیا من الايمان وی عمر رساله د اسلام تر اډو کې پور ډاکښ ویلې د ایمان نه د اډو کې پور ډاکښ ویلې هغه کفر نه کوي ایس مامل وی عمر رساله شکل دي سليمان را خوشو منډه منډه باندې راغې د محمد صلی الله وسلم قال سخت وجهړه وی ویل یا رسول الله ما وک وی څنګه وی دی مشترکان زرا ما وی والا مال وی محمد ل کنزله خوشی نه دی خوشی کو وی سما تعال کنزله رسول الله دا تسلی د پاره او د خوا له میرا ان عذ فعذ يا ته به نه وني وله تعال وی چی کنزله کو خیر دی مال کنزله وکړه در ديوخه كيتار رب العالمين نرانيش عمره الله بيبريب انا زناته سليو وركلا خوشالوش عمره الله جك الاسلام نور اولدي وين زوني ولا الدومره سخته اولاجيس عمر شاب اخر ستري شو او دي وين زلي ما تفريكو ديوجين ما بطاباني رحم راغي الله سنه من اخر خوكسو بيبي شكل دماكي راغي بيبي وني ولا بيبي والا ديوجين الله بتي شالنم الله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 انت باش اصحاب ورت للرسول الله ورتو تذكير كولا درسو تدريس بي ورتا كولو ددي صفاي بي كولا كيسا اخلاق بي ورخدل بدا اخلاق بي ورنا پاکول غبتيل ركول جناب النبي كريم عليه الصلاه والسلام بڑا گرم میدان کے اولاد اگب عبادت کو ددي وجهتا وا کہ رسول الله چرت دخل کو پوڑا نہیں دیکھن کو دعوت ور کرے قرآن شروع کرے مکی چغي والے لا تسمعوا لهذا القراني اخه کو دی قران له وغ مغری بلکی دیګه شورش شپ شروع کیږي کله قران خلک بیانې شروع نه کوي شورش کې یې محمد پر خبر باندې شک پېنیش او محکم من ویلی و علم چې انسان له سې کېږی هغه کله چې سړی د الله د رضا لپاره قران لکې نه دی د تقوا پنيت باندې به قران لکې نه دی د قیامت په اړه باندې وکې نه قران شي قوي ایمان بزان له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 وزم کو دل اخری کہ سڑے پیدا شوی محمد ابن عبد الله او د نبی دا وای کړه توحید او ملګری دشي دیو غریبانا خلک دیو منجه وی من کی دان بی دیو ک نه دی اغه ورته وی ادریس اول نبی وکي کته دی جواب نه وکړه دان بی دیو ک وای نه کړو نه ده یوی دا خبره وکړه د اسوابه كهو مبارک خبره وکړه او پوښتنه ورنه وکي دویم د روح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 لیکن ملیک اور ته ان شاء خدا مصروف ان شاء اللهونه ویله هم بستر یو کړه هغه وخت راغنو یو بیبم بچارانه او صرف وی بی بی بچارانه اګم د شینم ګړې حمل سلیمان معلومه کړه چې او هو منه ان شاء نو ان شاء رسول الله رفاعت شور چلوي فورې رسول الله د ونه نازل کړه سورې کهف دا دومره بهترین سورته رسول الله فرمایي چې می پورې وای تا الله بند تجلته دنه نساتی او بدی ګډه دي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 داروانه شرشم بینشالله کې چیرته ژوندونې به بده هوا شو هجرت ذکر وکړه رب العالمین دې ما وګورتا صلی الله علی محمد رسول الله به دریره نصیب